مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلِ فَلا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ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 يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمِنْ يُتِعْ لَهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أطلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم Wa syarrul umur muhdatsatuha fain kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin bala lahu kullu balalatin fin nar ayuhannas ikhwanu bina'azakumullah perkara yang telah diketahui bersama oleh kaum muslimin pada umumnya dan Tullahul Ilm, para pencari ilmu pada khususnya dan maklum, masyur di kalangan Salafi'in di aqas bahwasanya di antara perkara-perkara besar yang Allah fardukan yang Allah wajibkan atas umat Islam juga diperuntukkan secara kifayah atas kaum muslimin. Iyalah amalan dakwah kepada Allah Subhanahu Wataala. Ikhwanul Muslimin, berdakwah mengajak orang lain kepada Islam. Mengajak orang lain kepada bimbingan Allah, bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mengajak orang lain kepada sunnah. Ini merupakan Sebilul Ambiya'i wal-Mursalid. Jalan yang ditempuh oleh para Ambiya' wal-Mursalid. Tidak ada seorang Nabi pun tidak ada seorang rasul pun yang diutus di muka bumi ini melainkan dia pasti bertugas sebagai dai menyerukan mendakwahkan kepada umat manusia untuk kembali beribadah hanya kepada Allah semata, menaati para rasul alaihi salatu Mengajak umat manusia kembali kepada pemin Allah dan Nabi Rasulnya Rasul junjungan عليه الصلاه والسلام Inipun yang kami dengar merupakan sabil Nabi عليه الصلاه والسلام dan jalan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad عليه الصلاه والسلام dan para pengikutin mereka semuanya berjalan di atas tarif dakwah. Mereka semuanya mengemban misi dakwah. Mereka semuanya memikul amanat dakwah. Allah Azza Al Wajalla berfirman dalam Al Qur'an dalam surat Yusuf ayat yang ke ke-108 Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya Alaihi salatu wasalam untuk menegaskan untuk menjelaskan menyampaikan kepada kaum muslimin jalan yang belum tempuh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul hadihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." yang artinya kul katakan wahai nabi alaihi salatu wasalam hadi sabilī inilah jalanku jalan yang aku tempuh jalan yang aku meniti di atasnya apa itu ad'u um 'ala basīrah Yaitu aku berdakwah kepada Allah di atas petunjuk Di atas bimbingan, Di atas ilmu <tip> Aku dan orang-orang yang ikut dengan aku kata Rasulullah Disebutkan ala, ala al as al-allamah al as al-allamah Abdul Aziz bin Abdillah bin Bas rahimahullah dalam risalah beliau ad-Da'wat wa akhlaqud du'at ketika menjelaskan tentang ayat ini beliau mengatakan fa subhanahu anna ar-rasul alaihi salatu wassalam yad'u um ala basirah wa anna atba'ahu kadhalik فهذا فيه صدل الدعوة وأن أتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الدعاة إلى سبيله على بصيره والبصيره هي العلم بما يدعو إليه وما يدهى عنه wa fi hadza syaraf lahum wa taqdil kadabli yaula sama yaqini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam berdakwah di atas fashirah Jika Allah menjelaskan bahwasanya pengikut begitu Rasul alaihi salatu wassalam juga demikian berdakwah di atas fashirah Maka ini semua menunjukkan fadilah dakwah. Menunjukkan keutamaan berdakwah kepada Allah Azza wa Jalim. Dan juga menjelaskan bahwasannya para pengikut Rasul. Mereka adalah para da'i-da'i. Para pengikut Rasul. Mereka adalah para da'i-da'i. Yang menyeru umat manusia kembali ke jalan Allah di atas basira Di atas basira Dan beliau mengatakan yang namanya basira adalah ilmu Mengilmui apa yang dia dakwahkan Mengilmui apa yang dia larang kata beliau Wa fi lahum maka ini semua menunjukkan kemuliaan bagi mereka dan fadilah bagi mereka para pengikut Rasulullah alaihi salatu wassalam Ibarang tindak azjakumullah ayat di atas menunjukkan tiga hal yang pertama dakwah ilallah Allah merupakan jalan yang ditempuh Rasulullah alaih salatu wassalam dan ditempuh oleh para pengikutnya dari kalangan kaum Muslimin. yang kedua Ar Rasulullah alaih salatu wassalam dan para pengikutnya adalah para da'i-da'i para penyeru-penyeru umat kepada jalan Allah azza wajalla. Dan yang ketiga, Nabi kita Muhammad alaihi salatu dan para pengikutnya kaum muslimin, mereka berdakwahnya di atas ilmu, berdakwahnya di atas basirah. Nah, ini semuanya menunjukkan faedhul da'wah, faedla beta'wah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil hadits. Disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Man huda" kana min al ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'an wa man ila dhalalah kana 'alayhi min al ithmi mithlu athari man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athanihim shay'an yang artinya barang siapa yang berdakwah Barang siapa yang berdakwah kepada hidayah berdakwah kepada petunjuk Mengajak orang lain kepada hidayah Petunjuk Allah dan Rasulnya Maka dia mendapatkan pahala Seperti pahala-pahala orang yang ikut dengan dia Dengan tanpa mengurangi pahala-pahala mereka sedikit pun Dia dapat pahala Dengan dakwahnya tadi dan setiap kali ada orang yang ikut dengan dakwahnya Mendapatkan hidayah berkat dakwahnya Mengenal al dengan dakwahnya Maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang ikut tadi Pahala orang-orang yang mendapatkan hidayah tadi Dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun Begitu pula sebaliknya Ketiga ada orang yang berdakwah kepada kesesatan menyeru umat kepada bolalah penyimpangan-penyimpangan dia akan mendapatkan dosa, seperti dosa-dosa orang-orang yang ikut dengan dia, dengan tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun hadis ini menunjukkan dua hal yang pertama syaraf berdakwah wasyarafudu'at menjelaskan tentang fadilah dakwah, kemuliaan dakwah dan kemuliaan para da'i mendapatkan pahala dan yang kedua mendapatkan pahala jariah siapa saja yang mendapatkan hidayah mengerti al-haq siapa saja yang kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya melalui dakwahnya Maka pahala-pahala mereka tadi mengalir ke para sang da'i Sang da'i mendapatkan pahala mereka semua Dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun Luar biasa Kalau seandainya satu orang saja Dapat taufik, dapat hidayah berkat dakwahmu Allah kasih taufik kasih hidayah satu orang saja berkat dakwah luar biasa. Dijabarkan dalam hadis yang lain dalam sahih Muslim dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasul mengatakan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, kada rasul fa wallahi la yahdii Allah bika rajulan wahida khairul lakabil khabrun na'am. Semua demi Allah Kalau seandainya Allah memberi hidayah Satu orang saja Melalui engkau Itu lebih baik bagi kamu daripada ontamera Semurnam Ontamera itu kata para ulama Adalah harta yang paling berharga Yang dimiliki oleh orang Arab yakni lebih baik bagi dia daripada semua harta dunia yang paling berharga itu satu orang bagaimana kiranya kalau yang mendapatkan taufik wal hidayah itu puluhan orang tentu jumlah kautapanya lebih besar lagi bagaimana kiranya satu kampung Mendapatkan hidayah dengan dakwahnya tadi satu daerah satu wilayah satu negara satu dunia. Misalkan tentu sangat berlipat-lipat ganda pahala yang dia dapatkan barulah Allah itu semua pahala-pahala orang tadi mengalir kepadanya dengan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini yang pertama. Hadis tadi menunjukkan faulah dakwah ini fadbunya aparat hai tapi ada perkara kedua perkara kedua hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang khatar dakwah khatar dakwah khatira dakwah itu perkara yang sangat mengerikan sebab di sini hanya ada dua pilihan yang pertama dakwah ilal Huda atau yang kedua dakwah ilal dholalah hanya dua pilihan. Ini sisi kutruhnya bahayanya ngering. Hanya dua pilihan berdakwah kepada petunjuk berdakwah kepada Allah dan Rasulnya selamat dapat pahala besar. Kalau tidak berdakwah kepada kesesatan, berdakwah kepada penyimpangan, ini ancamannya berada dia mendapatkan dosa atas dakwahnya dan mendapatkan dosa jariah. Siapa saja yang kemudian termakan oleh penyimpangan tadi, terbawa oleh bolak tadi maka dosa-dosa semua orang yang ikut tadi mengalir kepada sang dai penyesat umat tadi dengan tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Ini khuturahnya. Kalau bukan dakwah yang benar, maka akan terjatuh pada dakwah yang salah yang menyimpang. Ini mengerikan. Maka dari sini, karena tina azza wamul yang diberi keutamaan, yang diberi faulah, dakwah yang benar, tidak semata-mata berdakwah, tidak semata-mata dai, tapi persahatan utamanya dakwahnya harus benar, dainya di atas kebenaran yang dia sampaikan itu kebenaran, bukan kesesatan maka. Hadis ini Barakalathikum Fadila Besar Bishar azimah Kabar Gembira yang begitu Akuh bagi para duahatus Sunnah bagi para dai-dai yang mengajak umat manusia kembali kepada Sunnah Rasul Alaihissalatu wa Wassalam. Syarafun azim untuk Taubat Salafiya Taubat Sunnah Fadila Besar. Kau taman besar bagi dakwah zahidiah, dakwah sunnah, dakwah yang mengajak umat kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada Allah dan Rasulnya Alaihissalam. Mereka lah yang mendapatkan faidah faidah. Sekaligus ancaman, ancaman dan peringatan bagi semua dakwah Al-Hizbiyah semua dakwah-dakwah yang menyimpang da'awatun mukhalifah dakwah-dakwah -da yang menyelisih kebenaran Atual, atau atau da'awatul abbalah al -mubillah. ancaman keras bagi semua dakwah dakwah yang sesat lagi menyesatkan barakallahu baikum maka dengan hadis ini kana tinazakumullah yang berhak mendapatkan faedilah besar tadi adalah dakwah sunnah dakwah haq dakwahus salatiyah dakwahnya para anbiya wal mursalin dakwahnya para sahabat para tabi'in dan tabi'in dakwahnya para immatud din para imam imam tokoh-tokoh pada agama ini dakwahnya ahli sunnati wal jama'ah salaf mereka lah yang dikatakan da'a ja ila huda mengajak orang lain kepada petunjuk kepada quran sunnah kepada pemahaman salah. Tidak mengajak orang kepada individu, tidak mengajak orang kepada kelompok, tidak mengajak orang kepada partai tidak mengajak orang kepada pemahaman yang sesat, tidak mengajak orang kepada kelompok-kelompok yang menyimpang, bahkan jelas tidak mengajak orang kepada perkara-perkara keburukan atau kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhlas dinasakumullah. Ikhwan al-Batinan, Bismillah. Keutamaan dakwah sangat banyak. Keutamaan para dai sangat banyak. Ayat wahadid wa yang menjelaskan tentang bab ini sangatlah banyak. Masyhur, ma'ruf di kalangan kaum muslimi pada umumnya. Masyur, ma'ruf di kalangan Ahlu Sunnah Salafin pada khususnya. Mereka semua tahu. dakwah amal yang sangat mulia. dakwah amal yang begitu ahdol. Manzilahnya sangat tinggi. Keutamanya sangat besar, sangat banyak. Ma'ruf. Barakulah. Maka di sini, khuram tina azjakumullah. Banyak hal yang harus kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah. Dakwah ini hadihi dakwah mas'uliyatul jami Ini perkara pertama yang harus dipatikan baik-baik. Dakwah kepada kebenaran, dakwah kepada petunjuk ini, dakwah kepada sunnah ini mas'uliyatul jami Tanggung jawab semua kaum muslimin Tanggung jawab semua kaum Muslimin, Masing-masing dituntut untuk menjalankan dakwah Sesuai dengan kemampuannya Sesuai dengan yang dia bisa Sesuai dengan kadar ilmunya Masing-masing Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya Baligu ani walau ayah Sampaikan dari aku Walaupun satu ayat Lafadnya perintah Hadis itu Ada al-amr biwujubi tablir Aitablih risalah Hadis itu padanya ada kewajiban menyampaikan Yakni menyampaikan risalah Islam Menyampaikan risalah Sunnah. Khitabnya yang diajak bicara semua kaum muslimin balighu kata Rasul yang mukhatab yang diajak bicara semua kaum muslimin sehingga ad-da'watu ila Allah mas'uliyatul jami dakwah kepada Allah itu tanggung jawab semua pihak semua kaum muslimin sesuai dengan batas kemampuan masing-masing dan ilmunya masing-masing Maka Seseorang itu Barakalallahuikum mendapatkan Mas kuliah Tanggung jawab dakwah Besar kecilnya Sesuai dengan kadar ilmunya dia Semakin luas Sempurna ilmunya Semakin besar Tanggung jawab dakwahnya Al-amthal fal-amthal maka orang yang paling besar tanggung jawab dakwahnya para ambiya wal-musari ini yang paling besar tanggung jawabnya dikarenakan ilmu mereka paling sempurna langsung wahyu dari Allah Azza wa Jal iman mereka paling sempurna takwanya paling sempurna maka mas'uli lebih besar ثُمَّ الْأَمْثَلْ فَالْأَمْثَلْ setelah para ambi ya'wal mursalin yang memikul tanggung jawab dakwah yang besar ialah dari kalangan salah salihin generasi yang terbaik umat ini dari kalangan para sahabat para tabiin mereka lah sufara bainan nabi wa ummatik mereka lah delegasi sefir duta antara Nabi Muhammad SAW dengan umatnya para sahabat, para tabi'in, para to'am maka tanggung jawab dakwah dipundak mereka paling besar, lebih besar dibandingkan dengan umat yang lain generasi yang lain para dan mereka semua telah menunaikannya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam qad attal amanah wa nasahal ummah wa ballagh risalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam sudah menunaikan amanah ini sudah menasihati umat sudah menyampaikan risalah dakwahnya sempurna tanpa lebih kurang dipersaksikan oleh para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in ketika rasul mengatakan ala hal balagtu apakah saya telah menyampaikan mereka mengatakan bala syahidna kami mendengarkan menyaksikan ya rasulullah maka rasul mengatakan Allahumma syhad Allahumma syhad Allahumma syhad ya Allah saksikanlah saksikanlah saksikanlah Wahai kada salafun salih. Begitupula salaf kita yang mulia, para sahaba, para tabiin, para tabiin ad amanah. Mereka juga telah menunaikan amanah dakwah ini. Balaghurisalat Islamiusunnah. Mereka juga telah menyampaikan risalah Islam dan risalah Sunnah kepada umat-umat yang setelahnya. Mereka tersebar di seluruh tudia menyampaikan sunnah rasul kepada masing-masing umatnya. Sunnah rasul, bimbingan rasul, dinul Islam, agama Islam yang sempurna ini tersampaikan kepada umat melalui mereka-mereka tadi, para sahabat, para tabi'in, para tabi' Mereka sampaikan dengan hujjah, argumentasi, bahkan dengan pedang. Senjata ketika diperlukan Mereka berkorban jiwa, raga, harta, hendak Untuk menyelamatkan da'wah Begitu pula Barakallahu wikmum mas'uliyah berikutnya Tanggung jawab berikutnya Ditanggung oleh para imatul hudawaddin Para ulama-ulama petunjuk, ulama-ulama sunnah Dari masa ke masa Jailan jail. Generasi demi generasi Mereka estafet Meneruskan perjuangan dakwah ini Dari pendahulunya Dari Rasulullah alaihi salatu wassalam Para aimatul huda Alimam Malik Al Alimam Syafi Alimam Muhammad Dan yang lain-lain Aimatul huda Telah menyampaikan risalah dakwah pula kepada umat ini atau amanah mereka telah menunaikan amanah ini, dan nasihah Ummah mereka telah menasihati umat ini. Wabillahu arisalah mereka telah menyampaikan risalah Islam bersala Sunnah. Di era mereka hadis-hadis Rasulullah Allah Sallallahu Alaihi Wasallam terkumpul dikumpulkan dalam sebuah kitab, dalam sebuah karya di bilah-bilah ini yang sahih, ini yang boleh sumbang sih yang luar biasa mereka geraklah ilmiah menempuh jalan mengelilingi dunia mengelilingi dunia untuk mengumpulkan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil mempelajari mencatat mengumpulkan sunah Rasulullah SAW. sampai tercatat dibukukan oleh kaum muslimin dengan baik dalam karya-karya mereka dalam bab akidah, dalam bab tafsir, dalam bab hadis, dalam bab fikih, dalam bab adab, muamalah seluruhnya. Menjadi mudah tersampaikan kepada umat yang sekarang. Wa kadza barakallahu fi masuliyah. Tanggung jawab ini pun juga dipikul oleh para ulama una Para ulama-ulama kita sekarang ini Sampai sekarang Mereka tiada henti Terus berjuang Berdakwah kepada Allah Azza wa Jal Menyampaikan sunnah kepada umat Menyampaikan risalah Islam kepada umat Menyampaikan amanah kepada umat Dan ingat kanan bin Azza wa Jal Hadihil mas'uliyah Tanggungjawab ini sekarang di pundak-pundak kita. Karena kita yang hidup di zaman sekarang ini, kita yang hidup di masa ini, maka dakwah Islam, dakwahut sunnah, dakwahul Hak dakwahus salafiyyah, tanggung jawabnya dipikul oleh kaum muslimin sekarang ini. Di antara adalah antum-antum sekarang ini. Balighu an bi walau ayat sampaikan dari ke walaupun satu ayat sesuai dengan kadar ilmunya dan kemampuannya baka kan dinar kan tidak boleh ada seorang pun yang lepas tanggung jawab Tidak boleh ada seorang pun yang lari dari tanggung jawab semuanya harus bertanggung jawab dan siap bertanggung jawab siap memikul amanah dakwah masing-masing dengan kemampuannya yang mampu dengan ilmunya Dengan ilmunya Yang mampu dengan harta benda Dengan harta benda Yang mampu dengan fisiknya Dengan fisiknya Yang mampu dengan nyawanya Dengan nyawanya Mengorbankan semua Yang ada pada kita Untuk meneruskan Estafet dakwah yang mulia ini Terima Tanda menjelang asar kan? Jam Berapa asarnya? Jam 3. Lanjut Sahabat Bicara Barakallah Hada awala Ini perkara pertama ya. Yang antum harus Resapi baik-baik Yang namanya dakwah Itu tanggung jawab Semua muslimin Wal muslimah sesuai dengan Kadar kemampuan masing-masing Dan ilmunya masing-masing Sehingga jangan antum pahami oh, dakwah urusannya para ustadz, dakwah urusannya para dai, dakwah urusannya para ulama. Lalu antum lepas tangan dari urusan dakwah. La Rasul menyatakan beliqa anni walau ayah Kitabnya yang dituju semua kaum muslimin dan muslimah. Ingat masing-masing dengan kadar ilmu dan kemampuan Aduh harus punya semangat Memiliki semangat untuk berdakwah Dengan apa yang itu mampu Tadi Dengan ilmu, dengan harta benda Dengan jiwa raga, dengan pikiran Dengan fisik, dengan apa yang itu mampu Semua dalam rangka Untuk litakuna Kalimatullahi al-uliyah Supaya kalimat Allah Yang paling tinggi di muka bumi ini Supaya tersebar Da'watul sunnah Di tengah-tengah masyarakat Tersebar dakwahul haq Di tengah-tengah masyarakat Tentu Tanggungjawab yang paling besar dipikul oleh Para ulama Dipikul oleh para dua'at, para da'i Dipikul oleh para asatidah Para usah-usah Maaf tapi semua ikhwah juga harus ikut ambil dalam dakwah ini sesuai dengan kadar kemampuannya masing-masing. Ingat baik-baik faul besar, sangat besar. Jalannya orang-orang besar antum meniti jejak langkahnya para Nabi wal Musa ini, jejak langkahnya Salafun Salihin, jejak langkahnya para ulama dan mendapatkan pahala besar, pahala jariah. Ketika ada orang yang menawarkan dakwah. Hidayah dengan dakwah kamu. Bagaimana mengecilkan usaha ya. Atau walaupun misalkan antum menyebarkan buletin. Satu lembar buletin. Berisikan perkara-perkara kebaikan. Antum sampaikan kepada masyarakatmu. Kepada familimu. Tetanggamu. temanmu, Suhaidmu. Kasih dia membaca, tertarik, senang, dapat hidayah, antum mendapatkan pahala besar. Jangan antum kira yang namanya dakwah itu hanya bicara di depan, tampil di podium-podium, di mimbar, mimbar, tampil di muhadhoroh-muhadhoroh, tampil di daurah-daurah, ndak hanya itu. Upaya dakwah sangat banyak, penebaran ilmu kulaiti majalah penebaran audio-audio dakwah. Hah, antum dalam perkara dakwah dengan hartamu, dengan pikiranmu, dengan fizikmu dengan idemu Itu semuanya merupakan perkara dakwah ila Allah azza. Yang ini tolong ucapkan baik-baik. Sehingga tidak ada istilah berhenti berdakwah. Tidak ada istilah pensiun dakwah. Tidak ada istilah demikian. Tapi semuanya terus dan harus berdakwah sampai akhir hayat kita. Dimanapun kita berada, dimanapun, kapanpun, tugas dakwah ada di pundak pundak kita. Antum disinjai tugas dakwah di pundak anda. Tidak mahu sini pindah ke tempat yang lain Di sana tugas dakwah di pundak anda Sampai walaupun anda di ujung hutan sana Tugas dakwah di pundak anda Minimal mendakwai keluarganya sendiri-sendiri Mendakwai istrinya, mendakwai anak-anaknya, keluarganya Ini yang pertama Alhamdulillah Danian yang kedua yang perlu diperhatikan di sini ialah penjelasan pemberitahuan bahwasannya sabilu da'wah sabilu da'wah jalan da'wah barakallahu fikum bukan perkara yang mudah bukan perkara yang gampang jalan dakwah ini penuh dengan rintangan jalan dakwah ini penuh dengan tantangan penuh dengan cobaan, ujian penuh dengan perjuangan penuh dengan pengorbanan Jangan antum kira mulus-mulus saja Lancar-lancar saja Santai-santai saja La. Ya walaupun Kita merasakan mudah Tapi ingat Ujian terus melanda Cobaan terus melanda Perjuangan terus berlanjut Perlu diingat dengan binasa ketika seseorang itu menjalankan dakwah untuk dirinya, lalu keluarganya, lalu masyarakatnya berarti dia sedang melaksanakan ibadah yang begitu besar dan perlu ingat ketika seorang anak Adam melakukan ibadah yang begitu besar setan tidak akan tinggal diam pasti dan selalu merintangi, menghalangi menyesatkan satu kita punya musuh abadi yang namanya iblis laknatullahi alam yang kedua Ketika seseorang itu melaksanakan aman ibadah kepada Allah Azza wa Jal Yang namanya hawa nafsu memberontak Hawa nafsu yang selalu ada pada kita Dimanapun kita berada, kapanpun itu, dimanapun itu Selalu bersama dengan kita Hawa nafsu ini berontak tidak suka ketika kita mengamalkan amal yang besar, ibadah yang besar kepada Allah azza wajalla, apalagi ke dakwah. An-nafsul ammarah bis jiwa yang senantiasa memerintahkan dengan kejelekan akan selalu menggembosi. Apa menggembosi ya? Melemahkan semangat. Hmm. Awas. Dakwah kalau kamu dakwah musuhnya banyak kalau kamu dakwah harus dimusuhi masyarakat kalau kamu dakwah diasingkan masyarakat nah, mas, istrimu gak setuju loh cerai kamu sama istri kamu anak-anak kamu gak sepakat ribut dengan keluarga familimu, anetolanmu tetanggamu, masyarakatmu <tuh> terus mikir di takut-takut, ingat medan dakwah curam, banyak godaan, rintangan, ujian, tantangan, pengorbanan, perjuangan, terus Dikembosi supaya apa? Supaya malas berdakwah, bahkan supaya berhenti berdakwah. Dari mana itu? Ambusan hawa nasuh An-nasul amarah busuk Dari dalam terus mengusuk Berkecurah hebat Ketemu dengan musuh abadi Yang namanya iblis yang juga tidak rela Seorang hamba, seorang insan Beribadah kepada Allah Dengan sebesar-besar Dua musuh Yang ketiga Jangan lupa pula para itu. Sunnatullah ketetapan Allah pada prinsip dakwah yang dijalankan para anbiya wal mursalin dan para pengikut mereka siapa saja yang menjalankan thariqah dakwah sunnatullah pada mereka Allah azza wajal pasti akan memunculkan musuh-musuh dakwah bagi dia Allah azza wa jalla mengatakan dalam firman-Nya Allah kazalika ja'alna likulli nabiyyin atuwan shayatinal jinni wal ins yuhi ba'duhum ila ba'dih zukhruf al qawli hum Demikianlah kami jadikan pada tiap-tiap naf musuh musuh dakwah dari kalangan para setan-setan bangsa Jin, setan-setan bangsa Marosia, satu sama lain saling mewahyukan saling menyampaikan ucapan-ucapan yang menghebohkan, yang menipu, ucapan-ucapan indah yang menipu. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi: Wa kada li kajanna li kulli nadzian aduan min al mujrimin. Demikianlah kamu jadikan untuk masing-masing nabi musuh, musuh dakwah minat mujrimin dari kalangan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek. Waghafabi robiqahadian wanasiro, tapi cukuplah perhati kamu sebagai pemberi petunjuk dengan hujjah argumentasi wanasiro dan pembela kamu membela dengan pedang dan tombaknya. Ini satu memberitakan sunnatullah. Dakwah ada musuhnya dan yang kedua ada kabar gembira. Para dai, dai ilallah yang ikhlas dalam dakwahnya, yang di atas al-haq dalam dakwahnya pasti menang. Menang dengan hujjah wal bayat, menang dengan hujjah-hujjahnya ilmiyahnya. Wakaf birobiqah hadiah. Allah yang kasih petunjuk ini merupakan hujjah wal bayat. Menang dengan pedang dan tombak ketika diperlukan. Wa kafa rabbika wa nasira. Nasir itu membela kaum muslimin dengan pertolongan-pertolongan kemenangan-kemenangan ketika kaum muslimin berjuang dengan senjata mereka. Fa pasukan-pasukan Allah para duat ilallah Allah, para daid ila ghalibun. Mereka yang nanti akan menang bisai fiwasinat kalau hujah tiwal bayan. Menang dengan pedang dan tombak jika menang dengan hujah dan bayan penjelasan. Tapi yang kita inginkan yang Quran adalah ketetapan Allah untuk dakwah yang mulia ini. Dakwah ini ada musuh musuhnya, musuh dari kalangan setan bangsa jid dan setan bangsa manusia. Setan bangsa manusia meliputi orang-orang kafir Kaum musyrikin Al-Yahud wa Nasara Dan semua musyrikin Kaum kaum kafirin yang lain Setan bangsa manusia meliputi Ashabul Ahwa'i wal bidak Orang-orang yang menyimpah yang sesat yang bersebrangan dengan dakwah yang mulia ini Meliputi para fushak Para fujjar masyid, Ahli ma'asiat Ahli ma'asiat orang-orang fasik Orang yang fajir Yang menghadang laju dakwah ini Kelab Musuh dari dalam Hawa nersuh Al-Ammarab suh Musuh yang halus Tidak kelihatan oleh kita Setan bangsa jin Anak buahnya iblis dan musuh-musuh nyata dari kalangan manusia, dari kalangan setan bangsa manusia, kaum kafar, kaum miskin, ashabul ahwa'i wal tidak, kaum fushak, kaum fujar, orang-orang yang ahli masyiyah barakallahu. Ini mereka. Dalam ayat di atas Allah azza wajal tidak semata-mata memberitakan dakwah itu punya musuh. Tapi Allah juga menyatakan setelah itu, yuhibaghuhum ila baghdzuf alqaulirroh. Musuh-musuh dakwah tadi enggak diam, aktif, enggak pasif, terus gentayangan, enggak tidur. Abreki iblis juga pernah tidur. Barakah Allah itu aktif untuk menebarkan syubhat syahwat, dolalat, inhirafat, semuanya sibuk untuk menyesatkan Bani Adam, sibuk untuk menyimpangkan para da'i sibuk untuk menghadang laju dakwahnya para da'i da yuhi ba'aduhum ila ba'dun zukru fal qawli hurura syubhatnya mempesona, syubhatnya menipu sloganya membuat orang tertarik tapi semua itu menipu kata Allah Berarti bukan semata-mata ada musuh Tapi musuhnya aktif Musuhnya banyak plus aktif Apalagi zaman sekarang ini Yang namanya musuh-musuh dakwah luar biasa Terang-terangan Kalau dulu masih malu-malu Masih takut-takut sekarang terang-terangan Aliyahutuan Nasorov Lakan terang-terangan Kaum musrikin, terang-terangan. Dari kalangan asfabul ahwa'i walbeda, terang-terangan. Kaum suhiyah, asyariah, maturidiyah, belak-belakan, terang-terangan. Dan sekarang ini yang cukup kencang lajunya. Dari kalangan syiah ahraqiyah, terang-terangan. Dari kalangan liberalisme, terang-terangan. Semua musuh-musuh agama terang-terangan dalam menyampaikan penyimpangan-penyimpangan mereka. <tuh> Barulah Bahkan bukan semata-mata melemparkan syubhat. Lebih daripada itu, sudah terang-terangan menghadang laju dakwah dengan senjata dan pedang. Siap untuk adu fisik. Siap untuk perang melawan al melawan melawan Rasul alaih s.a.w Maka khunatina azza kubullah Dikarenakan dakwah yang mulia Itu dipunda kita Kita pun tidak boleh tinggal Diam Maka kita dituntut untuk Lebih bersemangat dalam berdakwah Termotivasi Dakwah Kita harus Lebih ikhlas Lebih jujur dalam cara dakwah, ilmiah kita, sisi keilmuan kita harus lebih diasak supaya lebih luas ilmunya, lebih mengerti agama Allah Azza Wajalla. Harus lebih hakim, lebih hikmah dalam cara dakwahnya. Dan tak kalah penting barakallah ialah harus ada juta tahun saling bantu membantu dalam cara dakwah, kotor royong dalam cara dakwah masing-masing dengan kemampuannya, ini dengan harta, ini dengan tahta, ini dengan ilmu, ini dengan ide, dengan nasihat, dengan risik, paling enggak dengan doa. Ternyata yang juga yang paling penting para ulama hukum ialah ada ya tasawur, saling bermusyawarah antar para duat, bermusyawarah antar para ikhwah yang mengampu dakwah untuk menyatukan langkah, menyatukan visi dan misi, menyatukan jilbab untuk berdakwah di atas al-haq di atas al-kitab was sunah dengan pemahaman salaf dan yang paling penting yang akan kita kaji pada asar nanti adalah pentingnya untuk memiliki sifat as -sabru. Di fi da'wati ilallah pentingnya kesabaran di dalam melaksanakan Laju dakwah ilallah kita persiapkan asar barakallahu fikum jam 3 kurang sedikit aduan nanti pada asar langsung bukan maghrib asar langsung diteruskan lagi insyaallah taala pembahasan inti tema kita tentang sabar dalam meniti dakwah salafiyah dakwah sunnah sementara cukup alhamdulillahirabbil alamin tafadhal